Dhe shkajt prej thejësë Allahut te bareke Va te ala Dhe dhe flasë në me lejnë Allahu gjellewala disa qaste Një shkëputje nga ligjeratat dhe barbi ligjeratave Dhe dhe flasë mi por Madhështin E librit Allahu subhanahu Va te ala Madhështia dhe madhëria Dhe fuqia dhe forca Të cilën e ka Libri Allahu gjellewala dhe fjale Allahu subhanahu Va te ala duke Dhe e lidhë dhe duke këshilu vetën me ata se ummeti në kohë dhe cënë jetën sot, mas shumë diqka është indarë për e diqkajt është për e libri të Allahu te bareke vë të ala, ndërsa kundër të atë këtë parët e këti ummeti, lidhja më fuqishme e tëre ka qenë me libri në Allahu subhanahu vë të ala, dhe s'ka pas diqka me së tëre dhe Kur'anit të Allahu gjellohala për ngejsa. Nuk ka pas mes tyra dhe fjalës Allahu xhallala pengesa, por kanë qenë të lidhur shumë. Fillimisht, Allahu te baraka ve taala është ai i cili e ka kriju këtë dynjë, këtë botë dhe botën tjetër. Dhe është Allahu xhallau ala i cili prej një pikë uje të të adopt dhe të pafuçishëm e ka kriju njeriu në këtë qoshesa. Uji i cili në vetveten e tij është çdo uji atë. Uj, si gjdo uj tjetër, i cili nuk ndinë, nuk shikon, nuk dëgjon, nuk percepton. Pe këti uj të vogël, Allah e ka kryu njëri unë, i cili shikon, dëgjon, percepton dhe jeton. Dhe a i cili e banket pik uj, që për neve është kur gjohiqë, si gjdo uj tjetër, a i shtë i vetë mi, i cili ka mundësi njëri jutë mi avon gjallëria. E nëse njeri ju nuk jeton më të gjallin, sa mund më koni gjallin? Nëse njeri ju nuk jeton më ataj cili nuk vdes, sa është i vdektin? Shumë. Allahu të bare kjo të ara, në livrën e tina ka të reguhe se kështu të duhet më shikupun. Allahu la ilaha illa hua lhajju lkajjun. Allahu është ai cili meriton të adhërohet, sepse është i gjall dhe i përjetë shumë. Dhe ai me të cilin e merë Gjdo kush jetën e tina E si ka mundësina mulidh me të gjallin Nuk eksiston mundësit të jetër përveç livrit e ti Na do e mos e kena mulidh me të gjallin Se për ndryshe jemi të vdekur Andë e bëngameri sallallahu aleyhi sallam në dy hadithe Ju e dini se bëngameri aleyhi sallatu sallam nuk flet nga hamendje e ti Po e më sonë Allahu të bareke Ma jam tiku anil hava In hua illa wahlin juha Ka thonë Allahu të bareke Në surë në gjmë Për fjadën e pengameri sallallahu sallam, ma janë të ku anil hava, a i sflat nga dëshira dhe hamendja e ti. In hua illa wahi, qëkat fole dhe qëkat njerë nga gjua e ti është palje, ale i salatu e salam. Pengameri ale i salatu e salam në dy hadithet e ti e ka lidhë me selen dhe qështjen e vdekis dhe jetës me Allahun. Si, ka thonë shembole ati tili, e përmend Allahun, Dhe shembole ati cili se përmendë Allahun është sikur shembole të vdekurit me të gjallin Pse vabë? Sepse a i cili nuk është i lidhur me të gjallin, a jështë i vdekt Dhe a i cili nuk e përmendë Allahun në gjellavale cisht i gjalli dhe prej të cili të ka mor jetën A i nuk jetën, a jetën sikur trupi, fizikë që këtë që jetën lopa dhe të gjallin koshtet e tjera prej shtazes se ti ka kriju Allahu xhallahu xalla dhe jera se ti ka kriju Allahu xhallahu xalla atë për mëmorr neve ibret prej tyre. Kjo është hadithi i parë. Që pejgamberi alayhis salatu selam neve na ilustronse, nëse ju nuk e përmendni të gjallën, ju jeni të vdekur. A doja e kalvistu sikur shembulli të vdekurit me të gjallën. Ai që e përmend Allahun dhe se përmend. Në hadith tjetër e ka lidh pundin e lezimit të Kuranit. Ka thënë na shtëpi ku lezohet fjala e Allahu Dhenat shtëpinë që e cila nuk lejohet është sigurisht një shtëpi e cila ka njerëz të gjallë dhe njëri një shtëpi e cila nuk bandon kërkush dhe nuk ka njerëz të gjallë. Ilustronë dhe parafitironë një shtëpi e cila sjeton kërkush aty. Njerëzit kanë frikë për këto shtëpië. Nëse një shtëpi ka vetëm gjinazë, aty jet aty. Aty jet me jetutë aty. Ka vetëm gjinazë, plot gjinazë. A andi harmoninë me jetumatin. Nuk ke mundsi me jetu pse se i je i gjallë dhe s'mundesh me jetu me ata. Kështu është shembulli atij që lexon librin e Allahut xhallahu te bara dhe shembulli atij që nuk e lexon, i gjalli me të vdekurit. Andaj ka vënë një shembullit të gjallit të vdekurit, asaj shtëpia e të gjallit dhe të të vdekurit. E këtë mesela është më lidh me Allahun te bara we taala. Si mund lidh? Edhe të më lidhë është kjo, libri i Allahut te bara we taala. Andaj do të përmendim diçka prej lavdëratave, çka Allahu ja ka dhënë librit të Tij. Lavdratave që ka Allah u gjellë u ala Ja jab dikujna Shikone, nuk ka lavdrat Matë madhe se sa Allah u me lavdru dikan Dhe nuk ka katastrof matë madhe Se sa Allah u me qujt dikka katastrof Por shemëll Allah u te bareke O ta në surën nebe ka than Amma jetese elun Ani nebe il adhim Elledhi hum fihim u khtelifun Kella sa ja alemun Thumme kella sa ja alemun Thotë Allahu u gjellohala Për çka bisedojnë me jemi ketër njërzit Për çka bisedojnë Ani nebe il adhim për lajimin e madhë Cilë është lajimi madhë kja mejti Dhe shikone subhalalahu Komentator thujnë Allahu e qua në të madhë Jona Allahu e qua në të madhë Dhe s'ka o ma të madhë Dhe s'ka o ma të madhë Dhe s'ka o ma të madhë Dhe s'ka o ma të madhë Dhe s'ka o ma të madhë Allahu e ka qunë kja mejti të madhë Për çka? këlla s'ea lumen kursesi do ta morim bash do ta morim bash ditën e gjikimit sa ka thënë i madh fjala Allahu te bareke we teala dhe premtime te Allahu te bareke we teala andaj Allahu jella we az elagran lena tena vetë lavdron fjalën e tina sepse është fjala e tina dhe imam teimi Allahu më shero thot fjala Allahut me fjalën e njerëzve si është dallimi sikur Allahu me njerëzit akra sot A krasot kriesa me kriusin? Nuk krasot. Se? Sepse ajo është pa filim dhe pa mbarim, dhe njeri ju ka filim dhe ka mbarim. Fjallë Allahu Gjellewala është e pa filim dhe pa mbarim. Allahu Subhanehu kër e ka krasuën në Kur'an në Surën Luqman, shembulin e Kur'anit dhe fjallëve të Allahu Gjellewala me detrat, ka thonë mesjelë, sa të dush detra dhe me uboj, që rrit druit lapsa manafidet kelimata Allah. Fjala e Allahut zmbaron. Pse Ibn Kathir i thot, si ka mund sikuresa me me përfshirja fjalën e Allahut xhallala kur është ai kriju si s'ka mundsi. Andaj never do e mos e kenë. Me u lidh me fjalën e Allahut subhanahu wa taala nëse doja mëkon të gjallë, për ndryshe të vdekur. Epra, dhe e dita, paqetar me përmend shum, Allahun shumë dhe me u lidh me Allahun shumë dhe me ditë që Allahu gjallu ala është me neve, dhe na përqepton, dhe na bikshirë, dhe neve jemi nën pështetën Allahu gjallu ala, dërsa i prej arësit ar, atje lë ardë të kontrolonë komplet. Nuk i hikë Allahu gjallu ala, ma i azebu, anëhum i thkale dherratin fi sëmavati, vë fi lë ardë, ka thënë Allahu gjallu ala, Allahut nuk i hikë nga dhija ti, asë një sandë, ma i grimë që ma i vogëlë, në të qijë dhe në tokë. Adaj du të mulit me Allahun Subhanehu Sepse neve jemi Të vdekur E nëse do në gjallërijen Allahu gjellu ala ka than Jedë ukun lima ju hjikum Pe nga meri ju thret me diçka shka ju në gjallë juve Libri Allahut në në gjallë Për ndryshe të vdekur Sa të dush neve Mi qëndis fjallët Mi zbukuru fjallët Me mendu se jena shumë të menë qërë Me më ndu se mendja jonë ka arrit dhe ka arrit prej inteligencave E kështëmëra, apo ma hnitemi prej poezive, ku da diçka prej sendeve Këto kret, këto nkrasimi, fjalë të Allahu Gjellal janë zero Janë zero, se të këfun i fund dhe të këpion është produkt dhe fabrike Asa ishka Allah e ka kryua e o mendja Mendja e ka kryua Allahu Subhanahu wa Teala Ndoj do e mos, duhet me dit diçka prej madris se fjalës Allahu Tebareke wa Teala ta Tatë Allahu Tebareke wa Teala Kullhue nebe unë adhim, thëtë për fjallën e tina, fjidhëmisht, thuaj, Kur'ani është lajmë i madhë. Kur'ani është lajmë i madhë dhe njeri ju duhet mu mirë me lajmët e mdoja. Sa më shumë që aji është i madhë, ashtë më shumë miret me se ndët e mdoja. Andajve simtari nuk është i rizolumë mes murave të shqisave, apo njërëzit folin për larkëpansijënë. Përveç besimtari c'ka ku, mundëci si kur kush mu kanë largëpamës. Pse? Sepse jo besimtari shikon dhe vetëm vrenda kësaj bote. Dërsa be, besimtari përtejkësaj bote. Përtejkësaj bote. Shikon në akiret. Madhja Allahu i gjellohale përshku në akiretin si kur me pa. Si kur me pa. Imen Kajmë el Gjozihe thotë, ndo njëherë, sahabët, kanë jetu si kur mu kanë akiret. Ma shumë se sa me qenë në këtë botë. Ma shumë kanë qenë akiret se sa që lëhë një njoftim të madh i kamsua Allahu xhallahu ala i ka dukur Allahu te bara ka dhe thua kjo është lajmi i madh me jetum Allahu xhallahu alash me selamete me jetum Allahu subhana ve teala dhe me ungjallme Allahu xhallahu ala osh me selamete a nuk kena mundsi mund gjall për vetem e librit Allahu xhallahu ala vallë mu kon te sinqert me vetveten sa e lexojna librin Allahu subhana ve teala sa e kenë ne kokën ton Allahu xhallahu ala fjalet e tina sa humtojna kuran Sa so, kur kanë ndonaj problem fillimisht e drejtojnë Allahut. Vetë Allahun jap. Çdobot Allahut e barrek Utala, shumë pak. E fjalë pa së shenjtë, e cila është për prapambeturive tona të muslimanëve sot se kur ka ndonjë meselë automatikisht drejtohen te hoxha e cila është gabim. E cila është gabim total. Sahabot kanë qenë kid në një mentalitet tjetër dhe një kulturë tjetër. Cila ka qenë kultura e tyre, për çdo mesë e fillimisht kan thonë çka thot Allahu xhallahu ala për këtë mesë e pardon Allahu Peygamberi alayhi salatu vesselam ka thanë gjika modhit me Kur'an kur e ka thon Yemen pastaj in lam tajid nëse zën Kur'an atar në sunet e pejgamberit sallallahu alaihi وسلم e pastaj hulumton me kokën tonë bazum në Kur'an dhe sunet bazum në Kur'an në sunata është e kundërta i vdesmit të vdekmit para se me vet të gjallën apo hoca i vdek detar është i vdek se i vdek like i seen if death the death do që është i vdek E nuk ka mundësi me të alarm por diçën e vdekti. Duhet me marr për gjallë. Vetëm me të gjallë, sepse njeriu s'ka mundësi me të qenë vërtetë asnjherë. Mund të mësin djeqësi vërtetës, o ma pjesa e si vërtetës asnjherë. Ne nuk kemat pjesë të vërtetës. Po neve mund domi me ndjeq të vërtetën. E kanë dot me pit fillimisht Allahun, i cili është i vërteti dhe i gjallë dhe prej tij janë e vërteta. Subhanahu wa ta'ala. Allahu جل جلاله Allah, e ka lavdëruar librin e tina se është një lajm i madh dhe besimtari llogaritet mos llogaritet mos kokçarës dhe i pavamentshëm dhe gafil nëse nuk mirret me këto lajme të mdhoya. Vall, sa e dina neve Allahu xhellahu ala sana ka qrsnun në Kur'an. Sana ka premtu në Kur'an. Çiçë për shumë Allahu di të në xhikimit. Çiç kan më dhanë njerëzit për Allahu subhanahu wa taala dhe më mor llogari. Sa të shpejte për shkun Allahu xhellahu ala jetën tonë. E gjithë jeta ajë nës disa çaste e gjitha jeta jon është disa çaste. Këto çaste i marr komplet dhe i hudh këtit komplet vdekja. Vdekja është një çast. Mirpo ai çast i zhdukit kësaj çaste tjerë. Andaj, cila është e mençur dhe e mendjes me jetu për këtë çastin e fundit. Sepas këtij çasti, pas vdekjes, atar vjen jeta. Wa inna ad-dara al-akhirati la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun, ja ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala, dhe vërtet ahireti jeta na xirat është lehajawan jetë e vërtejtë Lawkenu ja'lemun Nëse njërzit e din Dunjoja s'kav lërë Nëse nuk jetojna me Allahu në gjellewala është e pav lërë Kem lebitëtum Allahu në gjellewala i pëjtë banorë të zjarët Sa këni jetuar në dunjo? Sa jomen o ba'da jom Fes elil adin Një dit Apo gjizdite 70 vjet 11 jet Ato në kaluar në 2301 mi qka përgjigjën një dit, apo gjithë dite, pas taj kërëshofin që përgjigjën nuk është e du, rëthojnë, fes e li l'a din, pitja ta qka din me numruhe, se ne u kanë përgjigjën numrat këtë komplet, Pse? sepse nuk e kanë kuptua realitetin e kësajt dënjoje, dhe nuk kanë jetu me lajmet e mdhoja, me Allahun subhanahu wa te ala, tëtë Allahu gjellu ala, në lafdratat dhe i livrit e tina, elif lam ra, kitabun uhkimet aj min ledun hakimin khabir Thetë Allahu subhanahu wa ta'ala sur el hud Elif Lam Ra liber të cilit janë përsos a jetët e tina janë përsos andaj nuk ka përsosje përveç fjalve të Allahu gjellu ala gjdo orvatje për me përshkrujt dika në tjetër si të përsosur në realitet është si kur me i thonë bardës të zezës dhe të zezës të bardë E qështë njëri urdhëvatët me përshuji dikant përsosur Gjdo sen, që ka dëgjohet Dhe që ka manipulohet Se e vërthejta është të kaj apsolut E jote libri Allahu Gjelluala Kjo është Allahu Gjelluala veshtë libri në tje ka qëjtë Oh, kemet ajatuhu Vetëm të Allahut janë fjallët e ti të, të përsosura Të tjerat të mangëta Qështë të mangëta? Apsolut të mangëta Absolut të manë gëta, sepse s'kanë mundëci, ata me ka në vërteta përveç Allahu Tebareke, u e të ala. Thumë me fusilet, pasëta janë sharuë, janë sharuë, fusilet. Fasëll është me ndoët diqka për i diqka itë. Si ku që dhe ta përmenë nëse Allahu Tebareke, u e të ala, e ka e mërtu libën e ti fur kanë, ndarje. Ta ndonë të vërtetën për i të kotës. Andoj të i shëfë se njerëzit nuk kanë mundëci me ndalu për i të vërtetën për Më dhe mbajnë betohen për të kotën siç ka e vërteta dhe betohen për të vërtetën siç ka e kota. Argument ايمنihim, Allah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athullahu man fil qubur. Të tullahu tebaraka w taala për juve në mushrikve, ata kanë thonë. Pasha Allah. Allah ka bobe. Allahu nuk e ringjall kërkan për vurdh. Apo janë betuar se Allahu nuk e ringjall kërkan. Allahun e kanë marrë në shfitar. Edhe sot betohet njeri ju se vërtet ashtë të kotë dhe betohet për kotën se është të vërtet, se s'kan furkan s'kan fasël ndarje, s'kan diçka që ka ja undan me sejlet, e neve e kena po duhet me ullumtuve dhe me ledzue dhe me jetu me fjallë të Allahu subhanahu, va teala min ledun hakimin khabir dhe kitë këto ajete dhe këtës sharime nuk jam prej njerëzve as prej pengamerve as prej melacheve direkt prej Allahu gjelluar, min ledun Milë ledunë në gjuhë në rabë është direk drejt për drejt ka nërë prej Allah u te bareke u e tala Para mendone, Zotë i Arqit, Absolut, i Univerzëve e ka zbitë këtë fjalën që neve me ledgjue A ka dishka më më dështore se kjo? Me hije, Kur'ani në gjoksë dhe në zemër, kjo është lumëturia vërtet Me jetu me fjakë të Allah u te bareke u e tala Të tjerat këtë janë iluzione dhe fantazia tilka amanihum qul hatu burhanakum shishatallahu jalla wala yahud wa al-ristar dhe kategoria e humbur ket jan ato iluzione she ai keni ato per perceptimet gabume e qul hatu burhanakum e yani ma argumente amuret njeriu ma argumente per razas me fjaltallahu jalla la skomunsi per razas reallahu tebaraka wataala qatallahu jalla wala du ke lafdru liben etina wa inhu fi umm alkitabil ali hakim fot për Kur'anin fjalën e Allahu xhallahu ala vërtet Kur'ani në librën esenciale cëlash librin e umul kitab librat Allahu lahf al mahfuz bloka e ruajturnal ku Allahu xhallahu ala e ka shuh çdo send çka ka ndodhur deri në ditën e gjykimit edhe në të ardhmen çishë den Allahu xhallahu ala prej dijes së tij gjithëpërfshirëse Allahu thot kjo ti Kur'an aty lart është i lartë Madhrojot Kur'ani në mesin e melacheve dhe në mesin e banorve të qjellit E qa puna se njërzit nuk e madhrojnë këtë libar Sepse janë të vdekor Dhe na, aq pak sa e madhrojna Kur'anin Qa që kena pre vdekshmëris Sa ma shumë e madhrojna Kur'anin Sa ma shumë e ledzhojna Kur'anin Sa ma shumë jetojna me fjalë të Allahu u gjellora Qa që kena pre jetës Me pjestim Me pjesë, me hisë Sa hisë e kipi Kur'anit Në zbatim dhe në ledzim dhe përceptojm, dhe bë të kuptim çfarë që dje. Përndryshe, çfarë që e lart kësaj, çfarë që e lart jetës së vërtet, çish e ka përshkuit Allahu te bareke وتعالى. Andaj kjo është dëshmi nga ana Allahu te bareke وتعالى për madhrin e këtij libri, për madhrin e këtij libri. Andaj ti ja shef selefin prej të parëve këtij ummetit se sa shumë kanë dashur fjalën e Allahu xhella uala. Ka tan Uthman ibn Affan radiyallahu an çka pyengomairi sallallahu alaihi wasallam i theli Shok, ka qenë shoki i cilë është cilëcu me butësi të madhe Për nga mësëm ka thonë se i buti këti o metit është uthman Uthmanit si ka posë dy qikatë e për nga merit Ale i salatu e salam dhe është i të lu dhënë nurejni Pronar i di dritave Nësi ka posë dy vojzatë e për nga merit Qa thotë për Kur'anin I cilë e transmitohet në ether, në transmitime Se e ka legjue Kur'anin në një rëqatë Këtë kur anën, prej fatiha dhe rikull audhë bi rabbin nësë, me një reqatë Dhe kjo është a i qëli ka thonë Loh të taharat kulubuna, ma shëbiat min kelami rabbiha Mu ka në këtë zemrat patështa, kristale Si shingi, si shingop me fjallë të Allahu gjellohana A ngopët njeri ju me gjallëri, së mund, mund ngopë Sa ma shumë që në gjallët, s'ka mund t'i mund ngopë Po qka puna se në asë uri nuk kena Asë nuk djenja e tje Me lezu fjarën Allahu në Gjellewara Sepse kena shumë prej vdekshmërijes Andaj dhët me ju të Allahu në Gjellewara Filëmisht që Allahu në Gjellewara Me në nëngjallë Nëngjallë e abot me Kur'an Të nga meri a.s. e kalut Allahu në Gjellewara Me kitë emrat e ti Qëka i ka të mdhej Ka thonë ozot I gje alël Kur'an e rabi a kalbi Ba në Kur'anin pramver të zemrës time Se pramver, sepse qelë dhe gjadarodhët jeta, dhe gjadarodhët zemra. Ela in në filgjese di mudga, ka thënë ale i salatu e salam. Në zemrën, në trupin e riut është një copë mishi, mudga, një copë mishi. I dhe salu halgjese du kullu, nëse përmisohët që kjo organ, kërejt trupi përmisohët. E kjo organ me qka përmisohët? Me, me uj, me lonje, me buk, me mish, jo. Ma dje, Me i dhan shumë trupit e prish më shumë zemrën. Shikone, na kena trup dhe kena shpirt dhe kena zemër. Të gjitha kanë ushqimet e veta. Ushqimi i trupit janë haje të ndryshme, por të cilat njerëzit vdesin, por se njerëzit e adhurojnë ushqimin, apo se tek fundi fundit kët lufta të bëon për çka? Për parë, e parë apo çka duhet? Për me honger, edhe për me më i plotsu epshet dhe shkatërrohen ashtu. E shpirti me çka ushqehet? Zemra me çka ushqehet? arabi aqalbi ka tonba alquranin pranvert te zemras time. Domethan vetem me quran ka mundsi njeriu mund qall. Vetem me quran ndot me mor kete mesaj seriozisht. Me ju kthi fjalas Allahu jenowara shum. Çdo moment dhe çdo hapësirte vogël që ai kenë, me shfizun në leximin e li, librit Allahu te bareke we taala. Në djuhun çka ti e kupton. Në djuhun çka ti e kupton, sepse vorshëllimi us mund ngjall dhe jo me fitus evap te leximit, sepse ki quran s'ka zbrit për me fitu sevapët e lezimit po për mund në gjallë ti sa Allahu u gjellewala e sinojnë me këtë liber me në në gjallë neve jedë u kum lima ju hjikum ju thretë për nga meri në diçka që ka ju në gjallë juve me liber të Allahu u gjellewala njeri ju në gjallët i në gjallët shpirëti, i në gjallët mendja i në gjallët sëjtë, i në gjallët dëgjimi dhe jeton me të dë dënia. Dënia dhe në akhirat, Allahu të barëke vëtala që ishë në dunja që ishë në dunja d jeta e pafundme ashtu siç e ka përshkruar Allahu xhallahu ala në librin e Tijna. Fath Allahu xhallahu ala duke e përshkruar librin e Tijna, "Tanzilul Kitabi la rayba fih min rabbil alamin". Dhe kjo është vlerë tjetër. Thot është zbritja e librit pa dyshim nga Zoti i botrave. Nga Zoti i botrave. Se ka zbrit Melakia, se ka thonë Melakia Nuk e ka thonë njeri ju, nuk e ka thonë kresa, e ka thonë Rabbul Alemin. Fjallë e Allahu të barek e o të ala Zotit të botrave. A i cili mbetët dhe të gjithë zhdukët. E nëse dojnë anë me mbetë, duhet me u njallë në këtë libar. Du të me lezhu këtë libar. Du të me lezhu e fjallën Allahu u gjellë u ara vëjshdimishtë. Dhe mu kanë kur ani sistemi cili na i drejton rjedhojën në e jetës. Nëse nuk jetoj na... Me sistemi në Allahu të barek e o të ala Dhe nëse nuk e dëshirojna Që sistemi Allahu u gjellë o ala Kur thot sistemi, qka është për sëllim? Fjala Allahu dhe fjala për nga meri sallallahu alai sëllim Ligi apsolut Andaj thati bërkajim e lë gjauzije është interesantë se njerëzit e pranojnë sistemi në Allahu të në univerz Dhe e mohojnë ata në gjikim Sëj në univerz Frimarja e lir Shikimi bukur Shikimi njirave Dalimi njirave Përdorimi s këto janë në harmonime ligjin e Allahut xhallalahun univers, çka ai ka krijuar. Dhe kur të vjen puna me xhikuf librin e Allahut te bareke u teala atara yuridun, e kthejnë shpinën. Jo walun ويتولون wa shmongun ve ikin larg, sepse janë njerëz të vdekur, sepse janë njerëz të vdekur. Foth Allahu te bareke u teala duke e cilsua librin etina Innehu lë qawlu rësulin kerim Dhe kuwetin inda dhe lë arshimekin Mutain thëmë emin Fëtë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Dukë e lafdru li benetina Kjo është fjal e të dërguarit bujar Shikana Vetëm sa kon i dërguar Dhe komunikus i fjalë sa Allahu Jelle Wa Ala E ka meritue gradën më të lartë Allahu Jelle Wa Ala Dhe sa është përmend fjalë Allahu Jelle Wa Ala Përmendet edhe Përmendet e nga meri sallallahu alehi wasallam andaj në disa dietar thoin se Allahu xhallahu ala e ka filluar krijimin jumul ahad ditën ahad ditën e parë e diell e cila në kalendarin e muslimanëve dhe javët numërohen vetëm me shpallje ibn teimi tha se javët ditët e javës njerëzit nuk i dinin për vetëm me shpallje andaj ata njerëz që s'kan thë hiç qiellore qoftë edhe të devijuar si dinin ditën e javës jetojnë pa ditë Ata në gjungëllë dikon, indian, ata që ka adhërojnë lojloj lope, ata s'kanë ditë të javës. Po, ditë të javës kështë i kanë, musliman, kryshtar dhe jehud. Pse? Sepse kanë pasë pengëmërë. Në ditën e parë që ka Allahu Gjelloala e ka fillu kriimin këtë dëshmon për njësimin Allahu Gjelloala. E në ditën e ditë, e cila është dita e hanë, e cila është jomul i thnejnë, dita e ditë, në numërimin e j si pas aspektit shëriatik të Allahu të barek e vëtara, kush ka lind? Pe nga meri sallallahu aleyhi sallam. Ditë në hanë. Që argumenton se, njeri ju, masë Allahu u gjellohane ka, pe nga meri sallallahu aleyhi sallam. Andaj edhe Allahu u gjellohane në Kur'an, kër e ka lafdru Kur'anin, e ka lafdru me ta pe nga merin aleyhi sallatu e sallam. Ka tha në shfjall, e të dërguarit, bujar, ja ka përgacu Kur'anin atina. Jo sa e ka tha, jo sa e Fjale ti, pa e është komunikusiti Mirë pa e ka ndërru Allahu te barek e vëtara Me këtë komunikim Dhe kuët inë indë dhe dhe arshim e kin Mutain thëmë emin Pasaj ka lafdru edhe Gjibrilin Alehi salatu e selam I cili është me pesh të Allahu Gjellewala Të ka i cili është zët i arshit Gjibrili është me laqa me e dalume Ati e ka dhanë Allahu Gjellewala Kur'an i mja që Muhammedit Alehi salatu e selam E të ka është puna neve Malakum la tarjunu lillahi wa qara. Kështu e ka thënë Allahu i Gjallë dhe i Lartë. E çka puna juvojë njerëz, pse ju nuk e respektoni Allahun si duhet? Kurani është të respektonte te Xhibrili, te Malaçet, te të, të dërguarit, te krejtë banorët e qiejës, vetëm te banorët e tokës është se ndi mosi përfillur. E ka fut njeriu Kur'anin në raft dhe nuk don më shikuar, nuk don më lexuar. Dhe shmanget pe asaj çka Ja jap jetën e tina dhe ja jap lumëturien e tina Thotë Allahu tebareke wa taala Duk e tilsu librën e tina Sa jështë uvzuës dhe uvdhrafijës Idrejtët Allahu gjellë wa ala Elhamdu lillahi lëzhi enzela ala abdihil kitab Wa lem jëgjallahu iwajen Falëndërimet absolute i takojnë Allahu gjellë wa ala I cili tëkëro biti e ka zbit fjallën e tina, librën e tina E falëndëronë Allahu bedhvetën Për zbritën e libritë Ai falendrojnë allahu në Allahun për shpilitën e librit. Allahu falenderon vetveten se e ka shpilit librat. Dhe kjo është premisja e Tina dhe mshira e Tina. Pastaj çka? Ka thon, "U alam yaj'al lahu aywajan." Dhe nuk e ka voth të shtrembë. Të drejtë. Vetëm libri i Allahut xhallalah është i drejtë. Dhe ai që lexon librin e Allahut është i drejtë. Të tjerët janë të shtrembë. Alejot shumë e thon të po. Ai që nuk uzohet me librin e Allahut, nuk e lexon librin e Allahut. Nuk frymon me librin Allahu xhallahu ala o sh të shtremb. Ai voj, i shtrembruar se sepse libri Allahu xhallahu ala i drejton sendet. I drejton sendet. Sigur se Allahu xhallahu ala na ka krijuar na fizikën më të mirë, në fejonimin më të mirë, me nevojat e duhura në përputhshmëri me botën ku kë jetojna, kështu është ai i cili e ka zbrit kët libr, na mson si mund të jetojmë me shpirtin e tij. Mukan ta jaxhbertnesht. Lam yajallehu aywajan. Ne sannano klexojna kët libr, kena mukan të shtrëmt në mendime, të shtrëmt në shikime, të shtrëmt në dëgjim, të shtrëmt në ndarje. Nuk e di na se la është e vërtetë apo prej të kotës. Andaj ti e shfash njeriu se betohet për të vërtetën se është e kotë dhe e kundërta. Sepse s'ka udhëfyes, s'ka qayyeman, s'ka drejtues, po çka është aywaj është i shtrembët. Çishë ka thëllsua Allahu xhallahu alaa atajteli nuk merr nga libri Allahu te bareke te bareke we taala qata Allahu te bareke we taala duke përshkruajtur forcën dhe fuqinë e Kur'anit çka mundet me Kur'ani në zëmat e xhalla that Allahu xhalla wa wala welo anzalna hadha alquran ala jabelin la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyetillah subhanallah do sa ikish me zvit kat libër mbi një kodër kodra është më fuqishmë se kneja Kodra është ma e fuqish me sena Se? Na. Se përse kodra e ma në tokën Kodra e ma në tokën dhe na ma në neve Allah o thotë këtë kur anë Me pas bitë e kodra e kishe pa po Khashian, mutësat di anë Të frikshëm Me drajë të madhe Dhe të qanë Ishtë qanë Pre foqish se madhe që ka Fjallallahu gjellewara Këte janë shembo që ka e nejës jelëmi për njerëzit Le allahum jetefkerojn do shtataqa me mendua çka me mendua pse sjell kët shembull dhe thot për me mendua çka me mendua se a është e duhur që ti o njerici li më i dobët se kodra mos mu më ça dhe mos më ndje frikë prej Kuranit a kodrën ja. e kishaja kit kodrat e kishaja sepse është fjalë Allahu xhallahu ana që univers kët komplet çka e shoh mira dhe kët ta njerëz që e shoh mira janë rezultat i një fjallës allahu jallu ala të vetme kun fëja kuna bahu dhe janë bëkit kjo është madhria allahu jallu ala fjallë allahu të barike wa ta'ala kun e kanë dhirë këtë këtë univert shka na e shofna dhe prakë ne dhe ishmonëg mi fjallës allahu të barike wa ta'ala dhe nuk në djejmë dron prej allahu të barike wa ta'ala dhe zemra bëhot e vrasht dhe zemra bëhot e vrasht të të allahu të barike wa ta'ala dhe do që i sfiduan njerzit se nuk kanë mundësi mësiellë të ngjajshëm sikur fjalë Allahu xhallahu ala kul la in istama'at al insu wal jinna ala an yaatu bi mithl hadha al quranin lan yaatu bi mithlih la yaatuna bi mithlih fata Allahu subhanahu wa taala thuai kuijt me than njerëzve dhe xhinve kët komplet la istama'at mumbled mumbled jinn dhe njerzi La i një qëtëma ati lë insu e lë gjindë. Më mblidhë njërëzit dhe gjindë. Kushtë, veç të shka janë këtu 7 miljardë? Jo, prej të ademi, dhe prej të gjini i parë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe njeri ju i fundit. E nje e tu, për me ardhë, bimithli ha dhe kurën, nje kurën si këtë që ka na e këna zvrit, la e tu në bimithli. Këtë bashkë të në bimjë njëtë në gjajshëmë. Sa më dhe s ndaj tash neve mahnitemi me disa shkrimet te dotta te mendes e njerzes poezi te ndryshme shkrimet te ndryshme kolumna te ndryshme e kso me radh dhe nuk mahnitemi me fjalen Allahu xhallahu ala argument argument është se kur lexojna diçka te mahnitsme thejna masha allah se paska shkruajt masha allah kso dhe xhurma mendohet se esh ne zemren e njeriu kur lexon kuran çka ndin kur jo ndin kjo esh argument se nuk i kena zemrat te xalla Nuk i gena zemrat të gjala Nërsa ketë Kur'an s'kishim pas mundësi me pru Kretë gjindët ketë njerëzit Intelligentat e tëre Menqurit e tëre S'kan mundësi një surë me pru Kull hatu Allahu Gjallat hët Bed një sura. një surë Një surë të vetme S'kan mundësi me pru Sepse është fjallë Allahu Tebareke Wa Teala Thad Allahu Gjallu Ala Emja kulun eftara Kull fehtu bi ashri surin Mithlihi muftarajatin apo thonë njerëzit se kët Kur'an e ka shpikë Muhamedi alayhi salatu wasalam atar leti bin dhat surate ngjajshme të shpikura a është shpikur po bjerë të ngjajshëm të shpikt ski mundsi me prunë lënjetu asnjëri s'kan mundsi me prunë të ngjajshëm kush kan mundsi me prunë të ngjajshëm kjo është fjala e krijusit muhamed kutbi kur ai ilustron për me kuptuar më thjesht kët meselë pse s'kan mundsi njerës me prunë Kur'an e ka një libër muhamed kutbi allah e mshirov vllajsë të kutbit Një libar le nje të ubi mithli, se në bini kuran tjetër, kërkush, kërkush, kërkush sekreti Po së mundët krijesa me nëzirë fjallë kryusit? A mundët? A mundët krijesa e cila konë një pik ujë, apo ashtë rezultati fjallës kun fejekunu të kryusit me pru një fjallë të kryusit? Ska mundëci, si. nuk ka mundëci, si. asë njëherë, handaj njëriju duhet me vesh petëku në roborijës Përkuh në mësimit, përkuh në e bindjes dhe më u bind Allahu te bareke, më u bind Allahu jalla jalla wa ala. Fondai Allahu te bareke wa tala e ka madhrua librin e tina dhe e ka lavdëruar se ky libër është ai i cili ngjall zemrat tona dhe shpirtat tona dhe mendjet tona dhe gjithçka që është e jona, gjalë vetëm me librin e Allahu te bareke wa tala. Dhe premishira se librit, Allahu jalla wa ala ossemat jithë madrin e këtij librit, Allah e ka bota let E ka bëtë të lejtë, përgjuhët të lejtë, dhe kjo s'kohë më më shirë më të më dhe. A të fjallë shë e ka njërë kryusi, në e ka mundësu në e dhe kryesët me lëzua. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ja Ejohen Nasu, ittaku rabbakum. Elhamdulillahi Lladhi qalqa sëmawati wal ardhë, wa ja'la dhulumati wal nur, falëndarimët absolute takonat i cilë ka kryu qëj dhe tokën dhe ka ërsida dhe dritën, Thumme lëdhina këferu bi rabbihim ja adilun Dhe pas gjithë kësajna, ata shë ka mbo kufër I barazojnë të tjerët me Allah unë gjellu ala I barazojnë demokratët me Allah unë gjellu ala I barazojnë ata të cilat dalin nevojtore me Allah unë gjellu ala I, i barazojnë ata që ka hajnë dhe pinë dhe dalin për jashtë Me ata zotin i cili është kryusi që i vëdhe i tokës Aja adilun, e bojnë barabartë Allah unë të e barek e vëtala Me ata që ka janë pik ujë Pse? Se përse se nuk e din madhërinë Allahu Gjellu Ala dhe madhërinë A ti cili e ka zbitë këtë libur E prej madhërinë së ti të këti librit është se ne ka mundëcu me lezhu neve Shko kjo madhëria me madhër Se neve ne ka mundëcu me lezhu Kur'anin Allahu Tebarek Thëtë Allahu Gjellu Ala Fe innëma jesërnahu bilisanik Por tëtë E kemi lehcu lezimin E Kur'anit në gjuhën tane Në gjuhën e pinga meri sallallahu alai sallam Litu beshi rabi hilmut tëkin Ç'të përgëzosh të devotshmit. Allahu navafredevtshmë. Sepse devotshmëria është qëllimi i jetës. Allahu xhellavala kur e beqara, ka përmend adhurimin në surën Baqara, çka ka thënë: "Ya ayyuhannasu ibudū rabbakumulladhī khalaqakum walladhīna min qablikum la'allakum tattaqūn." O ju njerëz, adhuroni Zotin e juve. Jetoni me Zotin e juve. Binjuni Zotit juve. Dashuronë vetëm Zotin e juve duo yani vetëm Zotin ajo dhe binduni veçati. Pse la'lakum tettaqum. Do të thotë ju keni mbot të devotshëm. Çka është devotshmëria? Mo keni gjallë? Devotshmëria mo keni gjallë. Me di pse kjo ardh dhe ku kimë shkuar. Te Allahu te bareke u teala. Allahu جل وعلا e kenalë te Kur'anin mi përgazut të devotshmit. Nimet i më i madhësht që ngan Allahu te bareke u teala wa tunziru bihi qawman ludd. Dhe ti alarmohsh, ne ti çortosh Nisa njerës të cilët janë luddë Të na e përdori në luddë Për budala, po, dhe i qmendur Allahu i gjellohat Kau me luddë Popull i cilës bindët Përgëzoj të devatëshmit Dhe qërtojja ata të cilët Nuk bindën Qërtojja ata Po mirë, qafiri i cilës bindët Pse me qërtuje Që ditën e gjikimit më stoja Kur kushëm ka kalëzue Allahu i gjellohat ka kalëzue Allahu i gjellohat ka kalëzue ka çuhet të dërguar. Andaj a parafiterohet njeriu me arsetun me një rast të këto mesela? A parafiterohet mvarsetu njeriu me padije në njohjen e Zotit të Tij, në adhurimin Allahu Xhelalu ala asliher. Atar kujet urtësia dërgimit të dërguarve. Pse ardh pejgamberin? Pse çoi pejgamberin? Mos i njeriu në ortakllën që ja ban Allahu Xhelalu ala arsetot. Ku jet urtësia pejgamberit? Ku jet urtësia së vetë xhibrilit prej 7 kaqijeve? Ku jetë? ku jet Kuja Turcia zbritës së këtij Kur'anit shkon hoc apo? Jo nuk shkon hoc. Po nuk arsyetohet askush me bëmien shirkh ndaj Allahut te bareke u teala. Sepse njeriu nëse ja kthen librës se Allahu xhallala spinën, që nuk ka argument para Allahut te bareke u teala. Nuk ka argument para Allahu xhallala xhallala wala, qadha Allahu xhallala jell, e ka vërmensë e kemi bëu te lejt Kur'anin për me për gjërat e davatshmit dhe për me çortua ata të zot nuk bindën Allahu xhella xhella wala ne të përmendë diçka prej sifateve që ai ka në libr. Dhe çka mund ana me përfitu këtë librit? Shkurt, sepse kjo është tema më e madhe. Po këta do të më morë për librit Allahu xhella wala. Do të mund dal ajet për ajeti, fjalë për fjalë. Prandaj Ebu Bekr as-Siddiq radiyallahu an warḍahu jeri mosmim ti që le ka njoft Allahu xhella wala dhe Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për njerëzit pas pejgamberve, çfarë thon? Ka thonë la i'rabu ayat. Mëu ndal me një ajet, veç me një. Ai jetë ka pas për qëllim një fjalë, ta ajetet Allahu xhallahu ala, uhibbu ilayya min khatm al-Qur'an. Ushma dashur për mua se sa më lexoj komplet khatm al-Qur'an-in. Pse? Se si qëllimi është me kuptuar. Qëllimi është me meditim në fjalët e Allahu xhallahu ala. Qëllimi është me dit çka po më thotë Allahu xhallahu ala. Allahu kur thoja ja ayuha alladhina amanu o ju tasadqini besu ti drejtoh a ki besu ndalo ka urdhur ka ndalesa ka pergzimje ka qertime ndalo ktu dhe hax ktu ni tregon Allah u xhe lala haprimet tona ka me shkuve mir po duhet me ndëgjuaj ja ayuha alladhina amanu ja ayuha alinsan na do cka po that Allahu tebareke u taala te ndaj me me cka thot nje ayet ne meditu os por mu me dashur se sa me lezoj kur'anin Abdullah ibn Abbas radiyallahu an aythele ka dit masmirti kuptimin e fjalëve të Allahut xhellalit që ka thënë la yakun hemuka akhira safha mesjet brenga jote me mrin fund të faqes eda ata që ka lexuar ndonjëherë nuk e kuptojnë qëllimin e leximit e lezon dhe brenga ti është me mrin në fund pse sepse thotë e lezohani façën pastaj thotë lezohani çurë e, e bëndani hatme dhe në fund zero zero në në kuptim 0-0 në kuptim 0-0 në gjallërim 0-0 në takvalluk 0 në jetën e zemrës në gjallërin e zemrës nëse neve nuk përfitojnë a kur gjamë për livrës Allahu Gjellewala atarë qëka në abandovi se i thojnë a vetit iftar të Kur'anit apo Kur'an dhe sunnet simbolici një përsonitet shpesh qëka në abandovi nëse nuk ndalmi qëka po thot ki Kur'an dhe saja o komunikojnë në njerëzën këtë Kur'an anë njeri ju duhet të përfitoj për këtë libër dhe duhet mundal ajet për ajeti sepse është libri e Allahu xhelle xalle wala. Fatallahu tebaraka wataala. Tebaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdih liyakuna lilalamin nadhira. El art dhe i madh është Allahu i cili ka zbrit librin te robi i tij dhe e ka thujt furqan. Furqan. Çka është furqan? Tha shejhu i Islam Ibn Taimia, "Eladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil." Ai i cili ndonë mes të kotës dhe të vërtetës Nuk është e mundur Absurd, absurd është Nuk parafiturohet Njëriju i cili lexonë Kur'anin Dhe mediton Dhe Allah e shef këta Dhe sincerishtë kërkon e kërkonë të vërtetën E Kur'ani mështë janë ndoje të vërtetën për të kotës Absurd kështë Andaj sahabët Janë morë me Kur'an Dhe nuk ju shpërzi kur e vërtetat me të kotën Asë një harë Pse? Kuina ju ka përzi Jehudve, pse përpara e kanë përzi. Pastaj pas Jehudve kuina ju ka përzi Kristerve. pse ju ka përzi Kristerve? Ku sheu ka përzi Kristerve? Jehudët. Po pse u ka përzi Jehudët? Sepse nuk e kanë kërkuat të vërtetën për të vërtetit, por për njerëzve. E kurta libri është të vërtetën për njerëzët, por dhjetë. Pse? Sa i më dashta përzi më dashta drejt. Njëriu më dash të kallzon, më dash në këta kallzona, po. Allahu ju cenë ka wala kafan. Mos e përzinete vërtetë me të kotën. La të, ta kotën. La Ata laten bisul haqa bil batil, u tktemu al haqa wan tum ta'lamun. Mos e ngatroni te vërtetë me ta pavërtetën e ta mshefni te vërtetën. Qëllimi ku është kur dikush e porzin, nuk të kallzon drejt. Çka është qëllimi me msheftë te vërtetën? Wan tum ta'lamun dhe ju edini. Dhe e dini. Dhe di se ka njerëz që ska e din, në ska lzojn. Po pse ska lzojn? Për mirëui disa interesa. Mir po kë nuk është argument për mua dhe ti e Masis me ka kalzuaj, muarës e tu për Allahu Gjelluara Pse? O duhet mundal me furkanin Me fjarën Allahu Gjelluara E cila i ndon Vallahi, Allahu A i cili e më shiron këtë ketë univerz Nuk ka mundci njeri unë cili sincerisht e lip të vërtetën Dhe loton për të vërtetën Dhe gjakon për të vërtetën Dhe hullumton dhe djersitet për të vërtetën Duk e lip të e fjarë Allahu Gjelluara E Allahu të prejvoje Nuk ka mundci Nuk ka mundci Amr ibn al-as ka dosh me vrapë nga me i salatu së në më njëzët vjetë dhe Allahu Gjelluale ka, ka uzuë e neve nëse na djersit mi duke lezu fja në Allahu Gjelluale, ana le Allahu pa uzuë? Jo, për kur në le Allahu pa uzuë? Kërë dhrapojna pas njerëzve kërë dhrapojna në dhikë ka tjetër përmesh librit Allahu Gjellë Gjellu az fat Allahu te bareke duke e cilësue librin e tina ja e juhen nësu Qad jaa'akum burhanun min rabbikum O juñaras ju kaard juve argumenti pre zotit tuaj a don argumente a don me pa te vërtetë si dielli në mesdit qad jaa'akum Allah thot ju ka ardhuve po ku është kjo Nalibri në librin e Allahu xhellahu ala dhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj ayetila nuk përmendet tekstualisht në Kur'an është batal asnjë Sa ka thonë Shekhu Islam ibn Utejmje Gjdo i gjma Qëka e ja transmitojnë djetarët Nëse për ta nuk ka tekst në Kur'an Ajo batil I gjma Njërgjit e ekipat që ishlujnë me i gjmaja I gjma ka këtë mesele I gjma ka Nëse nuk ka tekst për atë mesele Ajo i gjma është batil Ka thonë i Mbahmejdi Allah e Mushiroft Me një dhejl i gjma fëkat këdheb Kush pretendon i gjma Ka rrejt Ibrahim Ibn Taymija ka çarrua. Ka thon nuk e ka pas për qëllim për çdo ixhmo, se ixhmoja është njëna për argumenteve të fejes, po ixhmoa e cila nuk shoqërohet me tekst. Ixhmoa, ku ka thënë Allahu, nuk, nuk e di ama ixhmoa ka, skoksi ixhmoja. Të janë këtë fjalëra dhe iluzionet e njerëzve të cilat nuk e njohin librin Allah, ja, e Allahut xhallahu xalla. Ya ayyuhannas qad ja'akum burhan. Ka or burhan. Çka burhan? Ibn Qayyim al-Jawziyji thot burhana shkolla më e lartë argumentimit, çka kush e lezon nuk i përzihet as pak ti vian në çdo lloj şey, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin, shaqin purs dosan o zem mushir na pargzejt per besimtar. S'ka mundësi më parzi. A doja ta thash këto se në parzihet e vërteta spedicela ona këto e kanë mirë, ata e kanë mirë. Ki është i parzi vet, jo argumenti. Ki është i parzi. Sikur që ka thani i bën i bën temje se puna e shariatit, puna e fjalëve të Allahu xhe lwala me kuptimin instrumente në mendjes është sikur puna e sinjitur me diellin. Ti mund është me po djelin dhe dritën qatë sa e ki fuqinë e sirit. Shka problem djelin, ki problem ti. Ki problem ti. Andaj, nëse na kena problem, apo i kena ndryshkë të këto instrumentet e mendjeve tona, s'ka problem libri Allahu Gjelle, Gjelle oare sa e është argument i qartë. Prej, si fatëve të këti libri, fjarëve të Allahu Gjelle oare është el haq e vërthejta. Dhe kjo është vetëm e vërteta dhe e vërteta absolute, dhe vetëm Allahu xhallahu alash është i vërtetë. Prandaj dietar kanë thënë se çdo kush ka adhurohet përveç Allahu xhallahu alash është batil. Pse e kemi zcharuar, se dietar të kanë zcharuar edhe në mënyrën fizike, se neve jetojmë në zamanin i cili ndahet në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmën. Dhe çdo sa nçka adhurohet përveç Allahu xhallahu ala nuk është realitet ai që adhurohet, pa adhurohet koha e kaluara atina ko e kaluara ati sepse çasti s'ka mundim mund u nzon, çasti s'ka mundim mund u nzon. Ja kush është absoluti vetëm Allahu xhallahu ala, el awal wel axir, i pa fillim ti dhe i pa mbarim, Allahu xhallahu ala. Allahu te bareke ve te ala etil son ma hak fi'lan ati. Se se është sifat i tina. Andaj selef i kan thon, kush thot se Kur'ani është i krijuar, ai ka thon se Allahu ka cilësi të krijume, ai do të jetë kafir, jo besimtar. Dhe Allahu gjellë, gjellë u azë, thët Allahu të bareke u atara Va innehu le haqqu ljekin Vërtetë Kur'ani është e vërteta e binshme Së mundët njeri ju me lezhu Kur'ani dhe mos mu më bint Andaj Hasan e Basri ju ka tham E kam pitë se mu ka vrashësu zemra Së mundë me qajtë dhe si kam frikë Allahu gjellë u ala Dhe katan, katan, Quran, së mundë me uquë e namaznate Që ka me bo? Ka tham Alej i ke bitë Kur'an Ka tham lezhe Kur'an se du pas ka vrashësu zemra Ka thëmë se Kur'an Ka thëmë se ki Kur'an i qanë kodra të lejë mozemë në tane Qop topa e ban Keta të virusën qka i ki i largon Pa tjetër Po du është me ledzue Duh është me, me ledzue Thëtë Allahu të bare kjo e tala ta Bel në këdhivu bil haqi alë lë batil Fe jed më guhu Ne dhe e gjuajmë të pavërtetën Me të vërtetën Me cilën të vërtet Me Kur'anin Allahu gjelluar Ka thëmë komentator Me Kur'anin Andaj Qishmi largu Gjdo sa në kotë qka është në zemrat tona, në kokat tona, dhe në këdhifu bilhak, me dëvërtetën, e mërë dëvërtetën, dhe në fjarën Allahu i Gjellara, dhe i gjunë citjet dhe largohën, pa tjetër, pa tjetër që largohën, kul e udhubi Rabbin nësë, Kur'an i Allahu i Gjellara, thuaj, kërkoj mbrojtje nga Zotë i njerëzve, me likin nësë, mbrojt i njerëzve, ilahin nësë, i adhuruar i njerëzve, Minë shërri lë wasuasi lë khanës Nga shërri dhe e keqja e cytjeve Dhe sa njeri u ka cytje gjatë nësë të katër orëve Sa cytje di ka? Plët cytje Sahabët kam po cytje le e mona E qish mi largu këta? Me fjallë të Allahu Gjellë Së largohëm këta me Facebook Asme Twitter E asme Falavra E asme Qajtore E asme Moabajtet Kota Si dush kitë kurani më banë e kopi pasta ti Së largohët Dush më nalë me lexu dhe me kajt para fjallëve të Allahu Gjellë illem të bëkau fe të bëkau nëse së qani shtiru njësini të qajt e nështë Allah ju banë me qajt An, janë mësejre dhe cita duhet mi morë seriosisht dhe mi u këtifja lësë Allah u gjëlle gjëlle u ala para se mu ba vonë para se ma ajë aj qasti i cilin e huqë këtë qastë të ketë ajë qasti fundit i cilin e haron ketë këtë, këtë qastë të tjera tëtë Allah u të bare këvë të ara duke e tjilëcu e librën e tina se libri i ti tij është komunikues i vërtetës dhe arrin deri tek zemra e njeriu. Tet Allahu jalla wala, hadha balagu lin nasi w liyunzaru bih. Vërtet që Kurani është njoftues për njerëzit. Çka njofton? Çka njofton? I njofton për çdo send që i duhet njeriu. Çdo send që duhet, njofton Allahu te barekehu te ala. Njofton. Kush ka ushqy Kurse ki dit, asë që si ki me lindë. Ki dal për një barkut të vogël, pa e ditë që si ki mi dal. I konë pa dëshira dhe ki kalun dënja me dëshirat më të mëja. Pa dëshirën të anë e ki dal, a ma tash ki shumë dëshira. Këto kitë ku shiboni? Allahu gjelluala. Allahu te bareke, vëtëala. Ku shë banë dërlidhën e ban ushimit me së nanës dhe fmiut? Allahu gjelluala. He dhe beleghë. Allahu ne ka kalëzu këto, së kina ditë. Zesane ka qalldu Allahu te bareke ve te ala. Allah i jeh li nuk largohet per vesen e me fjalte Allahu. Hatha balagh ka njofton, çka njofton diçka tjetër? Njofton se kena medal Gjellu, e për danë Gjellu, me dal para Allahu te ala, e mirë per ne kur dona para Allahu te ala. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Di ta kurdini para Allahu te ala, smbetas ni sekret pa u shpaluar. Ket sekretet çai kibo, ket me koda çai kibo, ket kësia çai im shef ne joksin tan apo ki shpalue, e diçka çka njerzit zdin Allahu te ala e shpanos. Allah, në në në Milpë, Allah barike, o xhelalu an ambulov në dunjën e axhirat mir pa Allahu te bareke ve taala kjo për shumë ditë të ngjikimit hadha balagh qta raqa Allahu te bareke ve taala gjithashtu libri Allahu xhelalu alash e ruhë dhe jera se ish Allahu ka cilçu librin e tij e ruhë se i ka zbritur ata që kanë shpirtta jo për fizikën jo për baltën neve kena shpirtta Allahu xhelalu alat wa kedhalika ohyina ileyka ruhan min amrina Dhe këtu ta kenë zbrit tyje dhe ta kenë shpall shpirtin nga anajon. Çi shpirtin? Se ky Kur'an e njal shpirtin. Hoç për shpirtin. Andaj allahu xhallawala, mirë të marr shpirtin, s'e marr trupin. Nga marr shpirtin, sepse te Allahu xhallawana ka vlerë kush? Shpirti. Andaj kur i ka dhënë Adamit shpirt, i ka thënë me lajve, "Caquluhu sajidin." Që Kur'an për shkak e ka zbrit. Për më ushtit rupat, jo. Për më ushtit rupa, Allah e kalon loqin. Prej, prej toke dalin, qka mos për me hongër, për, për vizigen ton. E për shpirtin ton, ve ke dhelike, o hejna i lejike, o ruhën. Kështu da kena shpalën ati shpirtin. Për çka? Për me enxal shpirtin. Ka thënë Allah u te bare kjo e teala, ma kun të të drime l'kitabu, u ele l'imen. Ti nuk e ki ditë qka është libra, Das imani, walakin gja alna hunuran, ne hdi bihimen bihi në shau min ibadina Po na e kena bokur anin drit Një riu pa drit, s'ka mund si me po E na sa kena prej dritës, qatë sa kena një huri për fjallën Allahu te bareke Vëtëala, gjithashtë Allahu gjellëvale ka cilësul ibnën e tina si këshil Si këshil dhe shërim dhe ka cilësue si tërgimi mëj bukur Qatan Allahu tebaraka ve teala ya ayyuhannas qad jaatkum moweizatun min rabbikum o juneras yqarkshilla ezotit juve çfarë do më thon kshill kshillallahu mos e ban çeta banna çeta sa është më mirë për ti a e marr kshillën e Allahut jualla apo nuk e marr ona për më marr kshillën do të më ditë nja çana ka kshillu Allahu jalle jalle vaz pasaj ka çujt shërim Na subhanallah sigur friksohme pishërimi dhe friksohme për imekimit dhe knatëshme me, me smundje. Sigur që ka në thonë në disa djetarë, a, a i smundi cilje ka smundje në forkimit. Qasë shumë dë njëherë knashe sa ma mirë thotë të forkona se i vjen knatësi si sa mu shëruhe. Ha, që shtu njëna dë njëherëna. Ignorantës a jonë në ashti mu krujtë dhe mu forkue. Në njëherë nuk dojna mu shëru se s'kena ma stajnë dhe shka mu forkue. Ja, a ju hën nës Ka gjëhet këmë më vëidhët të më robbikum, u e shifë, ju ka orë këshila dhe shifë, dhe shërimi, mjekimi, nga ona lau te bareke, u e te ala, lima e fissudur, për ata të cila është në gjoksë, në gjoksë ka gjoks, sejndet të cilat duhet mu shëruhe, duhet mu lërguhe, për ndryshe ato bohën, pasoj dhe shkatrim dhe mjerim por njeriu dhe në fund Allahu xhallahu xelal u e ka cilcsu ibnati na Allahu nazzala ahsana alhadith kitabam mutashabaha Allahu tebaraka we teala e ka cilcsu ibnati hadithan ahsana alhadith tregimi më i mirë fjala më e mirë ligjerata më e mirë te zgjida ligjeratat janë të të mënkta nga njerëzit edhe ligjeratat e dietarëve edhe nivrat e dietarëve andaj janë i për dietarëve thot se E kumë shkujt një liber dhe njëzët vite kumë korigjun ta Shkruj, korigjo, shto, mangso, modifiko E kështu me radhë dhe thotë mas tizë dite dhe thash Qa jam të po? Po shë Allah A mos podu në kuran me bo këta Po s'kam mundësi Dhe ka thonë E pranoj pa fuqin time A do njeri u e kipon një E thotë një vjallë pas ta jendron E kështu me radhë Se se është njeri është i mangët E ajo e cilat në rishon është vesh fjallat Allahu Gjellu Ala, ahse në lë hadith, kitabëm, mutë e shëbihë, është liber me kshila të njajshme, të mira, ma të mira se kshila të tjera që ka mundën në egzistuhe. Andaj këtë e esin në disa prej argumentet dhe fjallat Allahu Gjellu Ala, ko Allahu të bare, këvatara, e lafdron libën e tina, e madron libën e tina, e cilëson me cilësit ma të bukara libën e tina, andaj neve nuk në mbetë tjetër për vetë se me i me meditu në ribnë Allahu Gjellewala shumë me lutë Allahun të barekë wa të ara me në njallë zemrat tonë me ribnë Allahu subhanahu wa të ara para se me dalë para Allahu Gjellewala ku në kamë njallëja nëse dalë mi të vdekur, kam baru qështja po du të me lutë Allahu Gjellewala që me nabakur anin rabi akulubina shok të pinga meri sallallahu sallam 6 muj para se me arë Ramazani e lutësinë Allahu Gjellewala me ja umuncu e me prit Ramazanin dhe pas Ramazanit 6 muj e lusin allahun jell wa ala me upranu ramazani e nai ve? يعني <تصفيق> كساي كادغوريه بسم الله الله جل وعلا تعالى <تصفيق> تبارك وتعالى بابيات ذات الexjoin livro الله جل وعلا يتو ننهينا في ارض الله جل وعلا بسم الله تبارك وتعالى تش الله جل وعلا تمسويه متو جثمون هي في ارض الله سبحانه وتعالى ننهينا في ارض النبي عليه الصلاه والسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين